Book 2 4 4 4 Film In der Schule In der Schule Wo sind wir Wo sind wir? Wir sind wir sind in der schule wir sind in der schule wir haben unterricht wir haben unterricht das sind die schüler das sind die schüler das ist die lehrerin das ist die lehrerin das ist die klasse das ist die klasse was machen wir was machen wir nachnu nada wir lernen wir lernen nach Wir lernen eine Sprache. Wir lernen eine Sprache. Anna, Ich lerne Englisch. Ich lerne Englisch. Du lernst Spanisch. Du lernst Spanisch er lernt deutsch er lernt deutsch natal antum wir lernen französisch wir lernen französisch anunitalia ihr lernt italienisch Ihr lernt italienisch. Sie lernen Russisch. Sie lernen Russisch. Russisch. Sprachenlernen ist interessant. Sprachenlernen ist interessant. نحن نريد ان نفهم الناس Wir wollen Menschen verstehen Wir wollen Menschen verstehen نريد ان نتكلم مع الناس Wir wollen mit Menschen sprechen Wir wollen mit Menschen sprechen